Főzéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Te vagy a szívem? Sziasztuskám! Adásban vagy, viselkedj jól! Akkor jó reggelt mindenkinek! Figyelj, azt kérdezi tőled a hallgató, mert hogy a hallgató már számon tart téged. Ide jutottunk, képzeld el. Mit szólsz hozzá?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 nem tudom. Van ott valami Kínával, és akkor a hallgató erre kíváncsi elfoglaltak tenni egyetemeket, rendőrség, minden. A következő szeretném először is leszögezni. Én nem vagyok egy külpolitikai túlfaktor. De a hallgató számára az vagy, ne arra, hogy te vagy az illetékes elvtárs, mondd nek, hogy mi van Tajvanon. Amikor Kínában volt tudósító, akkor, akkor tudtam, hogy nyíviság van Kínában nagyjából, most bűsze vagyok tudósító, nem nagyon tudom van Kínhában. Nem tudom... Hát akkor viszont hallásában, miféle dolog ez? Nem, nem, nem. Hát én csak, csak az igazságot mondom. Ennyiben, ennyiben nem macsó vagyok, hanem, hanem igyekszem, hogy... Mondjam, nem a macsó, nem erre volatkozott, hanem hogy vagy tart. Igen? Igen, igen. Politika, most politikai vagyok annyiban szikár vagy száraz, hogy amihez nem értek, ott nem próbálok kombinálni. Ezért inkább egy olyasmiről beszélek, amit szerintem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 már amik fontosak, úgy nem, hogy van egy külön kormányzat, de, egyéb, de például Kínában, most a számra egyet fontosan nem emlékszem, de azt hiszem, körülbelül egy millió taj van él már Kínában azért, mert ott vannak üzletei. A, például a, a számítástechnikai ipar, a kínai számítástechnikai hanem technikai neked van egy, számítógéped, vagy egy laptop, oda szóval, Kínába rakták össze. Kínába rakták össze, de valószínűleg a tulajdonos, vagy a beszállító, vagy a háttér vagy a moha, az van, Tehát egy olyan méretű összefonolás van Tajvani és Kína között, amely előbb-utóbb szükségszerűen elvezett a hoda, hogy vagy a kettő egy dolog. és ez mutatja a kínaiak politizálásának a nagyon nagy távlatosságát, meg a, meg a tudatosságát, és főleg az, hogy van türelmük ezeknek, a kineknek. ezek ezer években gondolkodnak. Ezek van türelmük. Ezt azért nagyon jó, hogy mondod ezt az ezer években, mert hadd beszéljünk úgy, mint hogy régen, egy tegnap több okból is uh, voltam, mennyi államkincstárban, és azon gondolkodtam, hogy a megtakarításaim részét államkötvény és volt négy és hat éves, és akkor elkezdtem gondolkodni. Um, amikor te a saját jövődben gondolkodsz, akkor, akkor, akkor elmész az orvoshoz, amikor tényleg a bátot csináltasz, vagy hogyan vagy te az idővel? Tehát ez az ezer évekhez képest. Na most egy tudósítónak nagyon struktúrált a, a, az idő horizontja. Tehát én nekem a, a legtöbb embertől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 ha Brüsszel lekekeg, akkor akkor hova megyek, mit csinálok, akkor mi lesz a következő szakasz. Ennél az eddigi állomás helyeiden ha szokat figyelembe vesszük, akkor itt Belgiumban a legmagasabb az átlagéletkor? Tudom utána elnézni? Nem, gondolkodom. Azt hiszem igen. Egyébként mondok valamit. Most jelentek meg, a, nem is az állatéletkor életkor, átlag életkor, hát a, a, a várható átlag gondolsz nyilván. Persze. Igen, tehát Belgiumban nagyon, most jelent meg az stat, az Euróstart, az Európai, Európai is kiadott egy ilyen statisztikai kérdése, most akarom földolgozni, de a rádiókú hallgatóival elsőként megosztom. De a feldolgozó, az nem azt jelenti, hogy megeszed, aztán kikakilod? Aha, igen. Mi akarom, igen, tehát, igen. én akarok belőle valamit, aztán valamilyen médiában,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 A lényegre átérni, tehát mondok milyen számot. Kérdekes módon a spanyolok is a, az olaszok vannak a, a csúcson, ők a legjobbak. De, de, de az azért az feltűnő, hogy tenger kinegelük. A tenger mondaná a honpola, igen. Igen, de hát a, mondjuk a, a cse tenger az nem olyan jellemzős, és ők is, ők, ha jól látom, hetven, hát több mind, a három éve több nagyobb esők van, hogy három éve tovább élnek. Tehát azért itt vannak dolgok, és Annyi a kapcsolat itt, és ez egy borzasztó érdekes dolog, hogy az élet, várható élettartam, és a nagyon korai oktatásból való kiesés közötti különbség. Tűnél itt minél inkább kiesel, annál, annál rövidebb ideig élsz. Na tessék! Na most ez ez egy, ez egy érdekes összefüggés. Különösen annak fényében, hogy Magyarországon ugye sikerült a 18-ról legyindítani a, a kötelező oktató. De mi a helyzet Belgiumban? Ezt kihagytad? Magas, magas. minden megmondom, mennyire a várható. A 80 fölött van. Mi vagyunk 75, ők meg 80. De semmi a japánokhoz képest, eszel susit? Igen. És kaukázusi kefért? Na jó. Fucsit úgy leszek, hogy mindent eszem, de az nem fordult előtt, bementem volna egy rendőleg, és magam azt rendeltem volna, tehát így nem. De én annyiban egészségesen táplálkozom, hogy teát iszom egész nap. Igen, azt mindenki teát iszik, ezt tapasztaltam, úgyhogy én is vettem zöldteát. De vagy tegyem hozzá, hogy én nem egészségügyi okokból sem, és már akkor is én zöldteát itt, amikor még...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 most ezt nem tudom, hogy, hogy az individuális társadalom és a, és, és a hatékony társadalmi modell között mi az összefüggés. Egy biztos, ők már ő, Krisztus előtt pár ezer évvel is egy nagy birodalom voltak. Jó, de az, hogy évezredekben gondolkodnak, az miből, miből adódik? Hát ebből. Tehát gondol, nincs még egy olyan állam a Földön, amely ők már a, a fáraók korában is nagy hatalom voltak. Na most hol van a fáraók egyiptomi? Sehol.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 föl vagyunk háborozva, hogy, hogy hogy, hogy ezek most mit le leelőztek minket a külsősávon. Miközben valamikor a 16-17. században Kína nagyjából ugyanilyen... De nem arról beszélk, én a társadalmi berendezkedésről beszélek, Jó, a kommunista a... pátról beszélek. Hát, volt egy társadalmi berendezkedés, ami meg, meglehetősen, hát hogy is mondjam, csak rugalmatlan volt, de működött. Tehát működött, és Kína gyakorlatilag a társadalmi berendezkedésről azra, hogy nem modernizálódott, azra, hogy kimaradta. A felvilágosodásból, kimaradt a polgárosodásból, kimaradt a, gyakorlatilag a kapitalizmusból. Ezáltal egyszer csak elkezdett visszaesni. Kína, amikor voltak a nagy felfedezések, amikor Kolumbusz te Amerikába, akkor kínai eu az ők voltak akkor a politikai kaszt, a Kolumbusz én sokkal jobb hajókkal körbejárták a világot, itt ott voltak, megnézték,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 Ebből törtek ki, az, hogy ez véletlenül egy, egy szocialista vagy kommunista párt vezetése alatti forradalom volt, ez gyakorlatilag lényegtelen. Ebből kitörtek, és, és mindenfajta kacskaringokon keresztül, kulturális forradalom, borzasztó degzálások után volt egy nyitás, és elkezdtek modernizálódni, miközben a társadalommal persze ez a Berendezkedése megmarad, de hát azért a bármennyire is kollektív a gondolkodásra, egy kínai, bármennyire is kollektív gondolkodásra is, és a hagyományokra épül a konfucianizmus, azért a kapitalizmus, ahol, ahol neked tőkélet kell mozgatnod, forgatnod, és ennek mindig fialni kell valamit, hát ez, az, ez szétzúzza, szétveri, ennek a kettőnek a kombinációja most egy nagyon hatékonyja legyet alkot, de nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Maga a kommunista párt ebben az izében micsoda? Ma már a kommunista párt nem egyéb, mint, mint egy ilyen állam államfenntartó egylet. De az egy marketing központ, vagy mi az, és ha az, akkor minek a függvénye, hogy ki vezeti? Hát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 tíz évnél tovább hatalmon. Tíz év után le kell mondania, és, és akkor egy új emberi veszi át a, a kormánybotot. A probléma ott van, hogy amikor megjelennek ezek a hatalmas vagyonok, a hatalmas tőkék, hát milliárd Kínában több milliárdos van, ez talán nem tűnik föl második, mint bárhol a világon. Tehát most a rá... kínai milliárdos az oligarha? É... Ott másképp épült föl, ott egy kicsit úgy épült föl, mint, mint, mint a puccini orosz oligarchák, tehát az oligarchak, akik én kinevezek annak. És ezek az oligarchák valamikor ezzel a párt elügyből jöttek jó rész. De nem is ez a probléma, hanem az a probléma, hogy ezeknek a rokonai, gyerekei, meg mindenki egyéb, ezek valamilyen tőkévére fel, és előbb-utóbb szétrobbantják ezt a nagyon hatékony állami szerepet, de azt akarom mondani, Szétrobbantják a hogyan és a miért? Nagyjából olyan, mint a figyelsz. De miért robbantják szét? Akkor... Hát azért, mert, mert az a fegyelem, tehát az, az, amelyik az állam hatalmát, az állam hatékonyságát maximalizálja a rendszer, az egy kicsit ellentmond annak a rendszernek, amely a, a magántőke hatalmának jelent. És ezzel milyen mértékben van tisztában a kommunista párt? Tisztában van vele, de hát... Szerint... Ami azt jelenti, hogy fegyelmezi ezt a réteget, vagy együttműködik vele, de közben a szemét rajta tartsa, vagy mit csinál? Ez is abszorbálja. Kínai komisatárban vannak, hogy 60 millióan, az az elég nagy szám. Most már benne vannak a, a, a tőkések is, a nagy tőkések is mind, vagy, vagy jó részük benne, vagy, vagy valamilyen módon kapcsolódnak. És én azt hiszem, hogy... hogy a kinelzak a probléma a kétsége azért, azért igen jelentős, tehát ez a konfunkciános hagyomány, ami, ami gyakorlatilag mindig, mindig ö, ö, valami fajta állami, valami fajta közösségi, nem, nem, nem olyan közösség, mint amire mi gondolunk, de mégiscsak olyan közösségi szempontokat érvényesít,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 Most mondok egy nagyon szélsőséges uh, példát. Ha te elmész valamilyen nyam nyam törzshöz, amelyik még kétezzük fel, még mindig uh, a civilizációtól, vagy nyugati civilizációt. ez el, mert ez nyam-nyam-törzs rasszizmus lesz a végén. Legyél politikailag, korrekt, igen? Jó, elmegyek bármilyen uh, olyan társadalomban, amely, amely önmaga fejlődik ezer éve, száz éve, nem tudom, valamilyen dzsungel mélyén és nem, semmi, nem is ott ott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 formális demokrácia, tehát azt mondták, hogy akkor most ugyanazt csináljuk, mint, mint a gyarmatartoknál, akkor abból nagyon csúnya uh, diktátorok, uh, császárok... A más dolog, uh, szerintem egyszer, egyszer már kérdeztem, de mindent elfelejtek. Uh, azt áruld el nekem, létszíves, hogy Kínának az egysége, a szónak abban az értelmében, ahogy nem esik darabokra, az miből adódik, az van-e, vagy ez egy képzelt, vagy van valami, ami összetartsa? Hogy nehetünk... Ötezer éven létezik egy, egy hang birodalom, amely mindent, mindent magának. Maguk a határok azokra többé-kevésbé azt lehet mondani, hogy 5000 évesek? Jó, hát most lehet azon vitatkozni. Jó, de lényegét tekintve. Meg szintján, igen. E, az, ahol a hannok élnek, azok, azok viszonylag stabil határok, senki nem vonja. Egy, inkább a nagyobb az, hogy elkezdenek majd terjeszkedni, vagy ezzel már is terjeszkednek. De hát azt gondolod meg, hogy, hogy Akármilyen hódító megjelent ott. Hát egyébként nem mondjak, a mongolok elfoglalták tekintet. Ö, hol vannak ma a mongolok? Már úgy értem, Kínában. Sehol. De jó, hogy válaszoltam, mert én nem én meg nem mondtam, hogy hol vannak a mongolok Kínában. Én arra emlékszem, hogy egyszer kellett nekem Jemenben, Szánában találnom egy volt, ott nem találtam, és az akkori nagykövet mindjárt szem, szememre is vetettem, mert megmondta, hogy hol van, és mondta, hogy nem arra, én még csak két apja vagyok Szánában nem tudom, hol a virág volt. Egy virágból volt Szanában.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 hogy mondjuk Mexikóban zavargások törnek ki a rendszer és a kormány inog, és akkor azt halljuk, hogy az orosz külügyminiszteret és a nagykövetője a mexikói állít össze. Nem biztos, hogy ennek az amerikaiak körülnének, és nem biztos, hogy egészen másképpen viselkednének, mint ahogy viselkedik ma Putin, ami egyébként elfogadhatatlan. Legyen ez itt a végszó, azt kérdezem tőled, nézd milyen a naptáradba, tőlem akár már holnap is folytathatjuk.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 Nekem ez egy ilyen állandó fájdalom, kezd beszűkülni. Tehát egyrészt az én szakmám a a háttérbe szorul, de ennek az a következménye, hogy, hogy a magyarok gondolkodása nagyon-nagyon provincielissel válik. Hát mi nagyon magyarok vagyunk, minket a világ csak annyiban befolyásol, amennyiben muszáj. Na nézzél -e bele abba a szép ha van. Holnap Obama jön hozzám vendégségbe. Igen? Hányra? Úgyhogy nem tudom, de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 Ja, jó. Hát 8 9-kor Nem, nem 8-kor Akkor 8-szor 5 perckor, jó? Gábor, holnap 8-szor 5 perckor, szerdán. Jó. Nagyon szépen köszönöm a részletes ismertetést. A diazásod mint eddig nejlonzacskóban. Helyes, köszönöm. Ezt megint köszönöm. Rendben van, ha elfogytak a nejlonzacskók, akkor szóljál, mert akkor szólok a, a vonatkozó összeköttőmnek, és akkor Közép-Afrikában gyártunk, ott nagyon olcsó lehet nejlonzacskót kapni. Még ol Csíkos. Hogy mondjak még ezzel kapcsolatban egy, egy, egy sztorít. Volt nekem egy kollégám, aki a maléven kapott. Ez még a szocialista időkben volt. A maléven kapott nyelvanzackókat árusította Leningrádban a előtt. Na még egyszer, nem értettem a mondatot. Mi történt? Mit árultak? A maléven kapott igen fekülőn. Igen. És ezt később. Leningrábban, akkor még úgy hívták, hotel előtt árusította. Igen? Igen. Tehát azért mondom, hogy, hogy nem egy olyan rossz ajándék. már hát most nem annyira kurens, de akkor jó volt. Igen, hát annyira nem, hogy környezetszennyező, tényleg amiket mutatnak, ilyen óceánokban, ilyen, ilyen személyszigeteket, azok egészen elborzasztóak. Mindjük. Jól van, Gábor. Bár amikor el szokták köszönni, akkor mindig olyan a hangod, mint a fülesé, és az ember nem tudja, hogy mit csinált rosszul. Már csak szomorú vagyok. <gül> Jó, de holnap 8-45 perc, ismét a tiéd vagyok. Igen, is. Szia szívem. Itt és most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. A műsort az SBP Systems KFT támogatta. Szervusz Gábor bácsi. Milyen az idő Brüsszelben? Milyen az idő Brüsszelben? Milyen az idő Brüsszelben? Tavasszias, de olyan koratavasszias, tehát volt itt egy meleg hullám, annak véges mostán a múlt hétvége óta megint lassan kezd kapaszkodni. Nem tudom, hallgattad-e a műsort azt követően, hogy leraktuk a telefont? Nem kellett volna?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 hosszú-hosszú évekén keresztül köz, közrádiónak voltam közszeretője köztudósítója, és nem akarom a klubrádiót semmilyen módon lebecsülni, de nyilvánvalóan sokkal kisebb lehetősége van. Például ilyen jellegű de ebben egyezünk Műsorban. meg, hogy ezügyben vannak hagyományaink, mert valaki ma az ennyi címűsort sírta vissza, de ugye mi ezt a műfajt, a Beethoven jó voltából, a Calipso Rádióbólban próbálhattuk ki, amikor te a közelének nem mondható Pekingben voltál. Igen, sőt már előtte emlékszem bágó voltam, hát egy ideig voltam, New Yorkban helyettesítettem a barát. Tehát a Pekingi volt a leghosszabb, tehát ott konkrétan emlékszem amikor, tehát eldicsekedtél de... büszkén, hogy filmekben szerepeltél, tankon ültél, volt minden? Igen, nem, a, az ennyi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 és egy óra Pekingből, de talán egy órát beszéltünk, de csak azért emlékszem, mert ott a beszélgetéseink vége felé már érkezett kritika a hogy a műsor nagyon jó, de sokba kerül. Az mennyi lehet? <gül> nem emlékszem. Egyébként igaz, egyszer volt másfél óra, és tudom, mert kétszer is a hírek bele, bele kavartak, tehát kétszer meg kellett várni. Mennyi lehet? Szóval Egyáltalán nem emlékszem, hogy mennyi lehetett Pekingből akkor egy telefon?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 most nem Putyin fejéről, és nem kizárólag az orosz dumában lévő politikusok fejéről beszélek, hanem egy olyan orosz fejéről, amely orosz fejével én nem tudok gondolkodni, mert én sose voltam egy birodalmi orosz. Jó, de egy magyar fejével tudsz gondolkodni, és a, a magyarok no, a birodalmuk sose volt azért egy som olyan területről Magyarország körül, ahol egyrészt magyarok élnek, vagy ha nem is élnek, magyarok a Magyarország része volt, a Magyar Királyság része volt, bár ide idő jelentős részében úgy, hogy, hogy közben a Magyar Királyság meg az osztrák monarchia, vagy az osztrák monarchia, magyar monarchia csak 67-től volt. Tehát része volt, tehát egy, egy egészen más típusú ö, hatalmi ö, felállás volt. De ezekre is úgy gondolnak a magyarok, mint hátonak csak köze van Magyarországhoz, az, az magyar fő, nem tör, nem kíván törlendő. Na most ugyanez egy Oroszország esetében, amelyik egy, egy birodalom volt, egy egy két kontinensre kiterjedő birodalom volt, ami még ma is a világ legnagyobb területi országa. Hát ez az egész más jelentés. És én azt hiszem, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy... Oroszország nagyobb, mint Kína? Területének volt, sokkal nagyobb. Még most is, tehát még a az majdnem elvesztette a lakosságának szinte a felét, gyakorlatilag a felét, a szovjetunió lakosságának a fele maradt nagyjából Oroszországban, és a területének is jelentős részét, de még mindig ez a világ legnagyobb ország. Valamikor ugye az volt a slogan a lózunk, hogy a szovjetunió a föld egy od része, mármint az előbb egy elég komoly mennyiség.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 Mert, hát, De ugyanazt gondolják Oroszországban, adott esetben Moszkvában, Ukrajnáról, mint távol keleten, mondjuk Novosibírszben, vagy ezért ebből a szempontból van jelentősége, ki közelebb, ki és ki távolabb? Nem, hát igen, ez, ez, ez, egy, ez egy nagyon jó megközelítés. Valószínűleg a vagy az, az a legtöbb orosz számára, vagy, vagy nem is Novosibirsk, vagy ők habaroszkod a távol keletet,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 hullámzott uh, Ukrajnán is. Ha megnézzük, a II. világháborúnak a, a legtöbb és a leghosszabb ideig tartó uh, csatái azok, azok Ukrajna területén voltak, vagy meg Ukrajna belarusz területén voltak. Hát a, a, az orosz területek a, a, a, azok, azok viszonylag rövid ideig voltak megszállás alatt. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy az oroszoknak más a kapcsolatunk, de most visszatérve az alak kérdésre. Tehát az, hogy az oroszok, most nem tudjuk győbször mondani, megpróbálják visszaszerezni, vagy megpróbálnak a befolyásokat, hogy aztán milyen formában ez egy másik kérdés visszaszerezni, ezért tettük. A forma, tehát hogy ezt most úgy gondolták, hogy, hogy akkor most megszerhet a klímet, ez azt mutatja, ez egy kicsit a kudarcát mutatja annak, hogy hogy hogy ezt a befolyást valamilyen más, hát a 21. században hagyományos, mondjuk gazdasági módon próbálják érvényesíteni. Nem tudom, felfigyeltére, rá tegnap Obama elnök itt a Hágában mondott egy nagyon érdekes dolgot. Gyakorlatilag lesz volt a Oroszország, de azt mondta, hogy Oroszország egy regionális középhatalom, és amely pont azért fenyegeti, közvetlen szomszédet még gyenge, és azt is hozzátette, gyakorlatilag, amit most mondtam, hogy az Egyesült Államok is befolyást szokott gyakorolni a szomszédelőre, de ezeket nem kell megtámadni ahhoz, hogy, hogy érvényesítse ezt a befolyásolja hogy a kapcsolat erős legyen. Na most lényegében, márnak igaza van, de azért ez a legbecsülő, nem biztos, hogy produktív az ő számára, és hogy ebből jó jól fog kijönni, lehet, hogy ezzel, hát ha nem így bakozni ő, de legalábbis egy... Egy, egy nagyon veszélyes dolgot csinál, mert abban ma pont ellenkező feladata van, mint, mint amit Putyin kiküldött maga elé. Neki föl kell számolni a múlt eres örökségét, neki pont elődje Bush túlzott kifelé fordulását és, és a világ csendőri szerepét kéne valahogy vissza, visszacsinálnia, Afganisztán-Iraki beavatkozást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 a közelmúltban, nem akarom összehasonlítani ezzel a mostani ukrán válsággal, de az pusztán arról van szó, hogy, hogy az amerikaiak teljesen logikusan és, és, és racionálisan bizonyos helyekről visszahúzódnak, legalábbis katonai megoldásokat illetően. Putyin meg pont most ezt kezdi forcirozni, amikor, ez a már a magánvéleményen szerintem, pont úgy erre.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 a, az én generációmban, én, én a világában után születtem, de azért még a tudatába beleígette, az, hogy Jézus, már ez valami borzasztó volt. Szóval itt, itt tényleg itt olyan mennyiségű ember halt meg, eh, olyan, olyan dolgot történtek, Európát, hogy szétbombázták, szóval nem, ezt, ezt azért nem. Ezt, ezt. Most ez a tudat, ez, ez, ez, ez, ez a pszichológia, ez, ez lassan kezd kiveszni a következő nemzedékből, és nagyon félek, hogy... hogy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 Európában, meg a világon a befolyását érvényesíteni, na ez így nem lesz jó, és ebből, tulajdonképpen ebből fakadt az egész Európai uniós és először a Montán Uniós, aztán a római szerződés, és, a, és ennek a tovább elődése, semmi is részei És hogyha ez a, ez a pszichológia, ez, ez, a, ez a tapasztalat elvalványul,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 Nézd, nem akarok most ilyen, ilyen apokaliptikus látomásokat fölvázolni, nem nézszem, hogy amikor utoljára jelen voltam egy, egy olyan beszélgetésen, ahol Lili Grant a, a világ és, és a jövőről próbált filozofálni, már, már akkor rég nem volt kancellár, már egy, egy ilyen az utcatekon, hogy egy Elder States ment át egy ilyen,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 halálos fegyvereket, atomfegyvereket szeretszett meg, és ezt, na most mindenki arra gondol, hogy irán hogy atomból, van-e a kirán Teljesen érdektelen. kiránnak van annyi, most nem tudok jobb szót mondani, nukleáris hulladéka, vagy nukleáris anyag, amit, amivel hogyha egy piszkos bombát felrobbant valahol, tehát egy, egy, egy teljesen normális, hagyományos, robbanó anyagból kis belekevernek egy kis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 Nincs ilyen az időséget szokott beszélni, tehát őre tényleg nem érdemes oda figyelni. Ott ülsz bó... Putyin fejében, és kihallgathatod a gondolatait. Mit gondol Putyin ma a világról, szerinted a tévedés kockázatába? Putyin megpróbálja a maximumot kihozni az ő vért ö, orosz... Ö... És mi ebben a helyzetben a maximum? Hát...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 Ehhez eh, kulturáltabb és gazdaságilag szofisztikáltabb módszerekre van szükség. Hát azért nézzük meg, azért egyszer már megcsinálta az hogy a 15 milliárd dollárt, de azért neki is eh, könnyen perget kiemelni egy Azért, hogy, hogy Ukrajnát legalább a, a, abban az állapotban tartsa, amelyikben korábban volt. Tehát, hogy, hogy, hogy Ukrajna ne csatlakozzon látványosan, egy, egy vele, hát ő úgy érzi ellenséges, hogy szemben álló tömbböz. Másik dolog mindig az, hogy, hogy mi jön ki ebből. Tehát, hogy van-e ennyi ereje, mi lesz a végé, mi lesz a gazdasági folyamat. Mi történik akkor, hogyha Európa tényleg gazdaságra elkezd ketté szakadni, az Európai Unió megújnia azt, hogy ő függ az oroszoktól, és azt mondja, hogy jó, hát akkor, akkor ezt most lemondunk, és akkor az oroszokon, Helyet átállunk a, nem tudom ki, a kínaiakra. Már úgy értem gazdaságilag. Nem, mint nem átáptuk volna már át eddig is. Milyen a szempontból. De akkor Oroszország megnézheti magát krimmel, vagy krim nélkül. Na azt hiszem, hogy, hogy itt olyan folyamatok indulnak el, ez, ez általában a politikusok grámája, hogy húznak egyet, aztán, aztán, aztán kiderül, hogy mégsem. Csak szerepívom a figyelmet most a, a krimi győzően kapcsán, amikor Musselnak egy repülődő anyahajóra leszállt, hogy egy repülőről kiszállt, mint egy, mint egy hollywood filmben is elüvöltötte magát, hogy nézsünk a komplis, tehát ö, ö, befejeztük a missziót, irakorban győztünk, mi vagyunk, mi vagyunk a király, még éppen nem a mellét, mint a Tarzan. Na most akkor nézzük meg, mi lett irakból, és hát lett a misszióból, és hogy, hogy jó befektetés volt, tehát az lenne. Tehát... Ez, ez akkor nem látszott, akkor, akkor ő fűzött a népszerűségben és a saját nagyságának ítében. Miközben most Obama más csinál gyakorlatilag, most már hat éve, mint hogy próbálja a helyre rakni, amit az előgyelszük. Fél kilánsz volt egy perccel, nagyon szépen köszönöm. Remélem most is sokokat a garázsban tartotta. <gül> Jó, és Szia. akkor legközelebb. Igen. Kedden. igen. A legjobbakat. Viszont? A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.